Allah r.q. alhamdulillah salatu wa salamu ala Rasulillah wa na ahlihi wa ashabihi wa man wala Allah r.q. fallën ndërojmë dhe vëtëm për ti ndim dhe fallën ndërkojmë lefda të dhe bëkimët e allahut qëshën me muhammejden sallallahu alaihi wa sallam bi familie në shokët e ti dhe të gjithër të që ndje e këtë rukë dhe rukë dhe rëndjit në fundë të kësaj bota të nërër dhe e zërë gjatë javën në kalimë Njëve të kaluara, kemi pasë rrasën që të flasim në lidhje me tema që kanë të bëj me moralin. Dhe kemi filluar atje të flasim për rëndësine kësaj teme, gjithashto përveqëri dhe karakteristikate moralit në islam, qëfar në ndihman të i përfitojmë këtë vlera dhe pasaj jemi futu dhej për dhejt në tretimin e vlerave të moralit duke munduar që të përzjedhim disa prejtyre, normalisht jo të gjitha, që të ofrojmë një buqet, kështu me thonë, të luleve të mirat të moralit islam, duke prezentuar edhe konceptet dhe kuptimit e drejta të gjithdo vleret të moral që kemi prezentuar. Dhe në takimin e fundit kemi foljur për ruatin e gjuhës, duke trajtuar si një loj lidhje mes të gjitha vlerave, dhe ruajtje të të gjitha vlerëve të moralit. Andaj, gjuha është ta e cila me lene lo të mbëdnuar në mundësën ruajtin e të, të gjitha vlerëve të moralit, por edhe shëthurja e këture vlerëve fillan pikrish nga mësë kuidesi dhe mësë ruajtje e gjuhas. Dhe si përmjulli e tërë kësaj temë, do të dua që të përmendje dhe frytet e pretshme dhe që kafi duhet t'i gëzohemi kur ne përvecojmë vlirat e moralit dhe cëla tjena të fryte që shpresojmë t'i vjelim dhe qofë se ne i përvecojmë këto vlira që e përmenda përdiqa për tjene kemi fol e shumë të tjera dhe është ta do t'i përrasin në njerë tjetër të flasin për ta të nërëllëzër Allahu Imanuar jërëllëherë në Koran ka vendosur provime të së atij në dëshmi e një arritje të caktuar. Andaj e ka përmendur sprovën si një lloj dëshmie e besimit të drejtë. Në kalimin e suksesshëm të sprovës është dëshmi e imanit të drejtë. Ai ka përmendur dashurinë e tij si një arritje e rëndësishme për besimtarin. Porada soy arritia ka vendos provimin e që është pasimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu subhanahu wa taala thot: "Ahasib an-naasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoon? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim faliya'lama anna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lama anna al-kaathibeen." A munduar njerëz të braktisen të lir të thonë kemi besuar pa u provuar? Ne i kemi sëpërguar ata që kanë gjenë për atyre Në këtë mënyrë Allahu të dëllën mes atyre që janë të vërtet Dhe atyre që janë thot, azogel, në njështar Rënda i është provë Pase Allahu thotë azogjall Në Koran Kull in kuntun allaha, të hibbun Allaha Fët të biuni Juhbibëkumullahu E jagfirlakum dhunubakum Thuaj nëse dëni Allahun Nëse jeni të vërtet në këtë deklarim Atëherë më pasoni mua Dhe për mes këti pasimi që më bëni më, Allahu do të të juve pason pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ekstemorad, do të tash në Kur'an ka shumë këto gjëra që janë të ndërlidhura me vetë. Është një synim, një arritje filosofike, por që e ka një pro që duhesh me e kalu me sukses. En çfarë ka të bëjë kë me temën tonë? Përvësimi i vlerave të morale të ndërorësor dhe reflektimi praktik dhe manifestimi kërvlerëve njëtën tonë të përdyshme është dëshmi e kuptimi të drejtë të fesë dhe dëshmi e pasimi të drejtë të Muhammedit sërë Allahu al-Sallam. Përndaj në qovë se dashurien dhe Allahut provë e ka pasimin, pasimi provë e ka moralin. Kjo është shumë e nërlidën me zvete. Andaj njëri qëri arrin me i përvecu fdhirat e moralit dhe arrin që në këtë Dimenzion të rëndësishëm të fesë Të ndjekë përgëmërin sërë Allah sëllëm Duhet të adinë se Me sukses është duke kaluar Provën e kualitetit të pasimit Pasim ju në të, të përgëmërin sërëllëm Sa më cilësor që është Sa më kualitativ që është A që më Garans për të fitu Dëshun e Allahu në gjëlleval e bëhet Dhe e kunder ta Andaj kuptimi i drejtë i fesë e që në kuatër të këti kuptimi përshjet pasimi i drejtë i pejgamberit së lo sëllëm matët në mas të madhe kras disa kriterive tjera në mas të madhe matët edhe me përvecimin e këtyre vlerët moralit adënë sa arrim ne me i përvecu këto vlerët e moralit pra aq edhe arrim me i vjel frytet e kuptimi të drejtë i fesë edhe pasimi të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fruti i pasimit, çka është? Nëse na e pasojmë pejgamberin s.a.s., çfarë fruti vjelim? Dashuri ndaj Allahut të mbandhur, apo? E shkojmë pak më poshtë, e fruti i i i i moralit të mirë çka është? Pasimi pejgamberis.a.s. Andaj me moral e pasan, e përmes pasimit e arrij dashurinë ndaj Allahut të mbandhur, o thotë. Që Allahu i ka lidh gjërat mes vetit, nuk mund të ndi me lidh ku dosh ti, por Allahu i ka lidh gjërat mes mes vetë. Dhe kjo është rruga që duhet me ndjek për të marrë atje ku pretendojmë se dëshiron të shkojmë atje. Kjo është një frut shumë i rëndësishëm, të cilë si nuk e kanë neglizhuar as pak as hap të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, andaj në momentin kur ata kanë pas pasim kualitativ në këto gjëra madhore pa dushim se ka pas edhe kuptim pastaj pasimi për nga mërit, sotësërëm edhe në dimenzunit tira të jetës, ma gjithën ato që janë formale edhe praktike. Por praktisia e kësaj bazët rëndësishme të pasimit, e që është përvecimi i vlerët moralit, praktisia e kësaj pike të rëndësishme, zbe në masë të ma dhe pastaj edhe kuptimin e pasimit edhe në gjera praktike dhe formale. Frët i dytë Që e vjenim ne Dhe sukses që e arrim Njetë në kësaj bote Në qovë se ne I përvecojmë viret e morale Që na imsej për e gamberi Sallallahu alai sallam Ashtë se Nga vnjim Nbi nefësin ton Nga vnjim nbi egon ton Andaj qmim I Një Kontrollën në bi vetë vetën është përvecimi i vederët moralit. E në edhim sësashtë më rëndësi për një besimtar me e pas vetën kontrollë. Nga se humbje e kontrollën në bi vetë vetën rëzikon ju vetëm në dështëta futin e disa për herameve. Dhe rëzqitin ka punë në në nëra, por rëzikon në tërsi procesin e udhëzimit, duke shkaptuar shtët pas taj dhëvimin edhe në letitin nga rrugë Allahotën manuar. Allahotën lewala, kërflatë për humbin e kontrolët njeriët në bivët vëtën, a dhe dhe dhe në nivel e gritë këtë qëshja, dhe dhe në nivelën e adhurimit të nefësit, pos Allahotën lewala. Allahotën lewala, a ke pati atë e farajta lëdhi të tëkhe dhe ilahëhu, hawa. A ke pati atë i të sili e kamarë, të adhurour Zot e ka marr veten e tij. Shikoj, humbja e kontrollit deri çfarë mos e mund të më shkoja, po deri sa njeriu më e adhuroj epse atij. Do thot, për të më jetu, për të më lëviz, për të ngop këtë nefs të jeton, për të përmbushur kërkesat e tij dhe kënaqësitë e tij, të shoqërohet me të tjetër, kënaqësia e nefsit e disponon mosnësiën dhe humbja e kënaqësisë së nefsit e, e dëshpëron. Kjo është të dhurim. Andaj, si ka mundësi njeriu me e rikëthy kontrolën bivet vetën, dhije se përvecimi i vlerëve të morale që kemi folë, shpërblem për këtë përvecim të këtër e vlerëve të moralit është, ta keshë vetën kontrol, apëtan. Andaj, turpi është një fren i rëndësishëm apo që të ndihman me e pas vetën kontrol. A nuk është bujaria, për shambullë, një fran i rëndësishmë që të ndihman, ta keshë vetën kontrol, mështë ka plen, ka pratsia, e shumë të tira që kemë vojtë për to. Përëndaj, nuk ka kontrol në bivë vetë vetën, pa këtu gjira që poflasim për to. Ku në kuadrët të tyra është përvecimi i vlireve të moralit. A nëjë thjeshtë moralit që kemë vojtë për te, nuk është vetëm një manifestim i edukatës të të në përbaldikujtë Para se mëcien një mirësi që ti ja bën dikujt me sillën tonë, para se mëqen kjo është thjesht një ngavndim dhe një fitore mbi veten tënde, në një kontroll e besimit edhe e logjikës mbi epshin. E kjo është shumë e rëndësishme. Ësë fat që sot në moste mëdhenjërat e kanë huap kontrollin mbi vetveten. Nëse njeriu e bën një lloj një lloj meditimi rreth gjënës së tij, do të vrense yo roll hera Jo rëllëherë dhe të të frejt e, e vedvetës nuk i ka ndorë besimi i njeriut dhe nuk i ka ndorë logjike ati Po shumë shpesh i ka ndorë kus i ka ndorë epshe dhe egoja dhe uni i ti Përëndaj, kja është një fitore e madhe që njeriut të nga njëmë bi vedvetën Që aj në bazë të bindjivet e ti të besimi që i ka Dhe në bazë të logjikës dhe asyjës që Allah ka pa i së me ta Të vendusë që farë dhe të bërë si të cilët, e jo të ndodh e kondër ta. Dëshira për të hakëmarë në dajdi kujt, është u dheqe e kujt. Dëshira për të dëmtu diken, është dëshir e kujt. Kosh u dheqe një një në këtër e tim? Apo? Vetëknësia, vetëpëlqimi, e shumë të tira që janë në kondërstim me vlerët e moralit. Qëfar ja për me kuftu? Se kujnirë se ka vetë në kontrolë. Përnda dhe hidrimi Dhe shpërtimi në mlaf Dhe shpërtimi këti hidrimi Që është e kondor të e buciz dhe e maturit që kemi hujë për te është dhe, është dëshmi e qkafit Se kuj njëri se e ka vetë në kontrolla pa Nësa maturit është Shani e qkafit Se e ka vetë në kontrol Përndaj, pra sa so më te për vdirat e moralit përvecojmë A që më te për garantojmë kontrol në bë bëjvet vetën Kjo shumë rëndësi Të gjithë një lejt garante për ta pasë vitën kontrolë. Që njeriu pasë të një basë në besimit, të dhe prana të. Gjithashtu, të nërëllë azër, nga frytet, dhe mund të quajmë nga nga shpërblimet e përvecimit të këture vliret moralit, që si kur e përmajna kemi folë për disa e, ka shumë tira që ka që kam u thonë në këtë dretim, duke filuar nga e fundë, duke ja e gjuës, e duke o ngritë të lartë dhejnë të ke para që kemi vojtë turpi, nga frytet e rëndësishme të kësaj është se garantohet siguri, garantohet siguri në mesin e njerëzve. Sa ma te për njerëz të përvecujmë dhjetët moralit, aq ma të sigur të jemi nga njerë tjetëri. Dhe aq dhe të të të edhe vendi ku jetojmë është, më i sigur dhe më i mbrojturë. Mungesa e moralit Sjelt si konfliktet me së njerëzbe A më shumë duhet Të logaritim në siguri Atëherë kur kemi moral Apo më te për logaritim në siguri Atëherë kur kemi shturet moralit Kur është me rizikuar në deri njeriut Kur është me rizikuar pasuria ati Më dje jetëa ati Kur ka moral apo kur në ka moral Përndaj pra djetarë të ka përmen se ma të se i zhvillimit të mirëfil të një shëqërije se mirë i kena punë është prezenca e vlerët moralit për e sa so ma te për përvecoj vlerët moralit a që ma te për vjelim nga mirësit e siguris edhe pa që së ndërsit me së njerëzve aftar sa so ma pak ka vlerët moralit a që ma te për fillon të zbet edhe siguria mes njerëzve dhe hapët Në masë të madhe mundësia keç përdorimit konfliktit shërrëve të shumta fasadave mes njerëzve këtu më rad. Pra nuk është prap fasadit mes njerëzve për vetë që kur është shtur morale. Apo nuk kau respekti mes njerëzve vetëm atë ku ka vutë shtura të morale. E këtu më rad me plot kuptimin e fjalës moral, jo vetëm atë kuptimin e ngushtë të ndershmërisë, por me plot kuptimin e kësaj fjale në bazë të vlerave që kemi fol për to deri më tani. Në kjo është qështë në më rëndësi, se sotë fyllit shumë për sigurim, e fyllit shumë për zhvillimin e vendit, e fyllit shumë për ruajtjen e mirësive të një vendit e kështë moral, po që rralë herë e në kuadrë të të të të të të të të timë të përmenet të edhe qështja e? Qështja e besimit edhe qështja e moralit. Nësë nejemi të bindu në basë aso që Zote Gjellona kam suar edhe pejgamberi s.s. se nj të lidur me zvete, bretënë siguria në mes të në atë her e kur, vliret e moralit janë dominante në atë shqoqëria. Edhe në atë familje. Ajë që do në rahatin familje, le të mbjellë në familje ti vliret e moralit. Nga se sa më tepër i edukanë familje tu në vliret moralit, a që më tepër dhe të vjelesh, Respekt nga ta Siguri, mirësi Ruajt e të rendin së të pi Ruajt e të begativit mirësive e kështu më radha Dhe për këtë mund të marim shemull Gjdo vlirët moralit Dhe në që se e kalkulojmë Dhe në delë me këtë rezultat Nuk kam mundësi më jahuq asë njëhere Gjith mund, gjdo vlirë e moralit Po e kalkulove Si duhet, do të ebë këtë rezultat Siguri, respekt, pa po që mesnjes Dhe kështu më radha Dhe Ajetë që gjithashtu mund të përmenën këtë deritim, janë të shumë të ato fryte që i vjelim lirë në qofë se i përvecojmë lirët e moralit, përdua të themë dhe një përfond. Sa më tepër na përvecojmë lirët e moralit nga e që kemi folë dhirë më tani, a që më tepër zgjerohet një shtek i rëndësishëm i përhapje se mësimive të Allahot të kënjerëzit. Allah. Në ajemi të thirur që Atë që kemi kuptuar nga mbesimi dhe nga mësimit e shpallës që të, të apërcirme të tjerve, po e mirë përmes cileve kanale ne u abartim atyre mesajin hujënur, me qëka e abartim? Për shambu, në qëfë se dëshërëm e ki njëri largë atje, shumë largë është atje, ma dinoshtë adhe nga nërsia nuk shiet fare, Do të, të me më komunikojmë ta, po do naty mi thonë diçka. Ti këshir me zgjedh mjetin më efikas që më arrit zërit tek ata, po. Dhe në këtë rast është kush? Telefoni. Të nuk nuk ti nuk këshir me dikun mandat me bërtit atninës që nuk ka më efikas. Edhe është i mundëmshëm, edhe është i lehtëshëm, edhe është rezultat. Ti përzij mjetin më efikas që të ndihmon me komunikume tjetër në përpër e kështu mëron të gjitha sferat e kësa i jet apo mirë ti e ki një mesaj, ti e ki një mësim ti e ki një të mirë që përdojnë mëja dërgu tjetërit qëfar kanali ke përzidh me e bord të me gjithë kanalin e po vlerat e moralit janë kanali më efikas dhe më mendikim të këti mesajt të këtë njërët Nuk ua ka përvecu pejgameri s.a.s. zemrat, bashkohenikve të ti, poplët të ti, madje edhe kundeshtore të ti, me dyqë me efikase se me sirën dhe moralin e tijelë. Dhe për këtë ka shemull shumë, për shumë kemi folë dhe i dini shumë rrasin nga kjo. Andaj, për mes bliret moralit dhe me përvecimin e këtë blireve, ne i garantojm vetës tonë një kanal të suksesit të komunikimit me të tjerët dhe për hapjen e mesazhit hyjnor tek të tjerët në mënyrë shumë efikase, shumë të lirë, s'kanoj me postë, donacion këtu rrethim, s'kanoj me postë, shoqat, apo me kohën por shqip njëri i domond e i paisur me ato vetë që më thon më herët turpi, dhe me turpi një ku të qërtë, bujaria, mendimi mi për njerëzit, emaneti, përgjëtsia, ndërshmëria, dhe për mesaj me e përcinë mesajin hynë o të njerëzit, a duhet para për të të? Kësë duhet, falështë, veçmonë shembul, ndërso ndikime shumë e i marë, se kushët e qëfar prejkët e bëhet për me qëfar do të donacioni, kështë ka po pejga mëri sallallahu alai sallam, nuk ku apë Asë një stëk material, absolutisht. Mirë po, a përveqësën të zemrat njëzën me, s'ilë dhe moralën e mirë. Përëndaj, në qëfësën e një i përveqësujm glirët e moralit të nërëllëzër, vjeli një fritë më rëndësi, e cilë është hapja një kanali të sukceshën dhe efikas për të komunikumët të tjerët që të abartim mesajnë hinorë. Për atë co so divë dhe për atë co so kemi p Normal, për atë sodim dhe për atë që so kemi përgjësi. Duke filluar nga familja e duke u zgjeruar deri te njëri fundit që ti ke mundsi me pas kontakt me të. Në çështën tënd më ndikun familjen tënde ose kudo qoftë që tua serord të sqegosh bukurinë e kësaj feje dhe mirësinë e mesazhit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk mund ta vosh më mirë dhe më efikas se sa kur këtë e bënë përmes këture vlerëve të moralit që tashmë të i ke përvecuar. Dhe kjo është shumë e rëndësime të ta kuptojnë. Për ndaj, vlerët e moralit që ne i përvecuim nuk janë thjesht vetëm një mirësi, si kurse ceka që e bëjmë dikujtë, nuk janë thjesht një edukat që ne e shprejmë, por ka diqka për të iksaj nga frytit e shumë të që i vjelim, duke fëlluar nga vetja jonë e pas sa dukë vazhduar edhe me edhe me të tjërat. Dhe për fund për ahiret çka ka të bëj, kjo është e fundit për dunjën e e fundit për ahiret çka është nga mirësitë dhe frytet e moralit edhe përvecimit të vlerave morale është afërsia me Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe hyrja në xhenet. Nuk ka rrugë më shpejt Që shpijën gjenet Se si e le mirë dhe edukata Nuk e filluar me edukatën Me Allahon e pejgamirin Me njëzën e përgjësi Mi aftan kjo aditë që edhe kemi të cekjet Të kërëndësia ku kemi folë Po kjo flet edhe për rëndësin Edhe për frytet e Vlirat moralit Kuj nërguari Sërërërësërëm ka thënë A kërëbukum minni Menzilët e njëm e lëqijamë Ahsanukum khuluqa Muhammed e se më ka thënë Më i afërti Më se afërmi mua do të qëndranë Kush? Aj që e ka moralën më të mirëm Mas afërti Kë i mu ullë Nëse dhëmë e pasë afërësive Përgëmbeni S.A.S. Ditë në gjukimit Këtë arit me përvecim Në vdherët moralit Që nëmë kupton Sa ma shumë vdherët Të këti moralit përvecën me automatizem afrosh për shumë afr Muhammedit s.a.s. Parëmënda ta përjetujmë këtë sa let do të kemi të përvecëm vljetë të moral të përvecëm po. te një vljetë të moral të përvecëm si dhe si duhet në basa sa që kemi mësuar dhe me këtë e ndinë se pa afrosh afr pe i gamberit sa sen dite gjykimit dhe me këtë pa afrosh edhe shpëtimit dhe hyris në gjennet ndaj Kusht i përvesëm këto vlera I arrin këto fryte Kësut i ka një dhe Allah gjerët me zveten Por nuk ka afërsi Nuk ka shpërndarje efikaset e mesajit Ma ndja sigurias, pacjas, mirësimes njerëzve As kontrol më vetë veten Dhe as gjënë nga to që i përmendëm Në qofë se ne i neglizhojmë këto vlerat moralit Dhe nuk i marim parasysh më rendësin e kërkuar Në basë ose që ka kërkuar nga ne, Allahu dhe pejgamberi Sallallahu alaihi wa sallam Allah në mundëso që të pajisim me këtë lertë moralit dhe Allah në mundëso që të vjelim këto mirësi dhe këto fryte në këtë bot edhe në botën tjetër dhe gjithë mund timit përkushtuar nga atë që ka këkuar nga ne Allahu imadnuar dhe Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam me kash po idhë u fond Allah ishë këmë lefët sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam